Második fejezet A tubarózsák éjszakája Talán másnap délig is zokogott volna, ha nem kell attól tartania, hogy a hajnalban munkához látó konyhalány meglátja. Nagy nehezen feltápászkodott hát, visszamászott a szobájába, bezárta a spalettákat, és belevetette magát az ágyába azzal a szikla szilárd elhatározással, hogy soha többé nem kell fel belőle. Csak hogy apja egy váratlan bejelentésével keresztül húzta a tervét. Aznap délelőtt ugyanis megkérte, hogy másnap kísérje be a városba egy vendégfogadására. – Miféle vendég, apám? – kérdezte a lány fásultan. – Nem tudtam, hogy érkezik hozzánk valaki. – Mert én is csak tegnap kaptam kézhez a levelet, amelyben Szinyú Zambelli a jöttéről értesít. Zambelli? Az meg kicsoda. Ő egy velencei kereskedő, aki nem oly rég telepedett le Avignon mellett. Sok minden ritkasággal kereskedik, illatanyagokkal és parfümökkel is. De még sosem járt Grász környékén. Na most képzeld. Egy régi üzlettársam Pierre Dupont ajánlotta pár hete, hogy Gaston írjon neki és hívja meg ide, hát ha érdekelnék az itteni illatos kesztyűk. De talán még tőlünk is vásárolna valamit. De ha hetekkel ezelőtt írtál neki, miért csak most válaszolt? Főleg, hogy jóformán a levelével együtt ő is megérkezik. Manon a jöttéről. Egy ilyen vagyonos úr úrfogadása sok előkészületet igényel. Neki már szóltam, és úgy sűrök forog a konyhában, mint a rokka. Gondolom, a te segítségedre is szüksége lesz ha csak nem vagy beteg. Nem vagy valami jó színben. Küldessek orvosért? Nem kell, apám, motyogta Szofi, csak a fejem fáj. Alig, ha nem vihar jön. Szegény anyád is mindig előre megérezte a nagy esőt, de reméljük nem lesz igazad. Nem tenne jót a tubarózsáknak épp a betakarítás előtt. A postakocsik közvetlenül az északi városkapú mellett a Place de Fénéonon álltak meg. A helyiek csak alsó városnak nevezték a környéket, és nem véletlenül. A lovaskocsik csak nagy nehezen, hanem épp sehogy sem tudtak volna a város központjában például a főtér közelében megállni, amihez meredek és szűk macska köves utcákon lehetett csak felkaptatni. Ugyanakkor még az esti órákban is nagy volt arra arrafelé a jövésmenés, mint hogy az állomás miatt több fogadó és ivó is szegélyezte a kisteret. teret. Ő a lányát egy biztonságosnak vélt helyen, egy ismerős ötvös mesterboltja előtt pontosabban annak karámbal zárt összvére mellett hagyta, még maga a városkapuban állva az utat kémlelte. Az öreg izgatottsága érthető volt, hiszen rég nem fogadott vendéget a házában, főleg nem ilyen távolról érkező urat, aki oly sok érdekességgel szolgálhat egy olyan kisváros lakóinak, mint Grász. Szofia rózsaszín ruhájában, melyet a vendégkedvéért öltött fel, a karámkorlátjának támaszkodva közömbös nézelődésbe merült, míg mögötte az ötvös összfére rákcsálta a szalmáját. Egyszer csak egy puha kéz érintette meg a karját. Hát te mit keresel itt? kérdezte őrszüllöpeti csodálkozva, de boldogan, hogy barátnőjébe botlott. Ó Istenem, de megijesztettél, pihegte Sofi. Te pedig megleptél! Nem nagyon látni téged nyáridőben a falak közt, pláne nem betakarítás előtt. És a legjobb ruhádban készülsz valahová? Én ugyan nem, felelte Szofi egykedvűen. Apám vendéget vár a házhoz. Egy itáliait vagy kit, elébe jöttünk ki. Kereskedő azt mondta. Egy itáliai? Ez izgalmas, Unyorgott űrszül. De mond, miért vagy ilyen szomorú? Csak nem elem miatt. Miért kérdezed? Láttam a minap, hogy az unoka testvérével együtt. Ő is felszállt a postakocsira. Csak nem családlátogatóba indult. Szofi már éppen válaszolni készült volna, amikor apja kalapjával integetve, amennyire korával megjelenő pocakja engedte, lánya felé kezdett futni. – Jön már, lihegte te, jön már a kocsi! A postakocsi behajtott a kapun, majd a lovakat megállították a főtéren. Két elegáns úr, egy idősebb és egy fiatalabb szállt ki a őket egy egyszerűbben öltözött, sötétebb, bőrű, idősebb férfi követte, aki alig, ha nem egyikük szolgálatában állhatott. Málon úr az érkezőkhöz sietett, és még a kocsi és a csomagjaikat leoldotta a kocsi hátuljáról, beszédbe elegyedett velük. Ki az a különös figura, akivel atyát beszélget? Csak nem ő volna a kereskedő, aki nálatok száll meg? Őrszül igazat szólt. Az érkező valóban különös figurának tűnt, nem volt túl termetes, nagyjából olyan magas lehetett, mint Szofi. Értékesnek tűnő, aranyfényű zekét és hozzáillő sejemharisnyát hordott. Habos, csipke kézelőjétől csatos cipőjéig minden ruhadarabja arról árulkodott, hogy kifinomult férfiú, aki sokat ad öltözete minőségére, Mindössze hajviselete volt különös. Míg az akkoriban divatosan öltözködő urak fehérre porozott vagy fehér lószörből készült parókákat hortak, amelyek olyan fantázia nevekkel bírtak, mint a galamszárny vagy a malacfarok, addig Szinyó Recembelli egy hosszú, nehéz, sötét bodorított parókát viselt, a félét, ami az öreg tizennegyedik lajos idejében volt divatos, sőt, ahogy Szofi jobban megnézte magának a külföldit, felfigyelt rá, hogy a felöltője is némileg hajazott a múlt századi viseletekre. Derekát szűkre szapták, míg szára kissé szoknyaszerűen bővült, kézelőjén a hajtóka is szélesebb volt az akkoriban megszokottnál kezében pedig finom csipkekendőt tartott, amely alig, ha nem illatosított lehetett, mert néha meglebegtette az orra előtt. Na nem úgy, mint a durva gondran, hanem kecses, finom mozdulattal, akárha legyezné magát. Összességében úgy festett, mint aki roppant stílusos és elegáns módon akarja leplezni, hogy ő valamiféle múlt századból itt ragadt nemes úr. A legkülönösebb azonban kortalansága volt. Sophie nem tudta volna megmondani, hogy a harmincas évei elején, vagy ötvenes évei végén jár -e. Úgy hiszem, igen, legalábbis más magyarázatot nem látok különös öltözetére. Vagy ki tudja, talán annyit utazott a nagyvilágban, hogy mindeközben elmulasztotta követni a hazai divatot. Egyáltalán honnan ismeri az apád? Egy ismerős említette, hogy nemrég telepedett meg Avignon környékén. Gáztan ötlete volt, hogy hívjuk meg magunkhoz, ami kivételesen nem volt ostobaság tőle. Különös alak. Na és ki a másik? nyújtogatta a nyakát őrszül. A másik utazó egy fiatal ember, aki érkezett. Ugyancsak élénk beszélgetésbe merült Szofi apjával és a kereskedővel. Míves utazóládája és tökéletesen naprakész divatot követő öltözete udvari emberre, de legalábbis nemes úrra vallott. Olyan ismerős. <gül> Igazán képű, nem gondolod? kérdezte lelkesen. Talán. Nekem kisé túl sima a képe. És nézd, hogy tartja a fejét meg a tagjait. Látszik, hogy nagyra van magával. Ahogy minden Párizsi uraság, aki véletlenül vidékre vetődik. Hogy Párizsi? Tehogy? Már tudom, ki ő. Az öreg François Fragonard fia, a festő. Biztos, hogy ő az teljesen úgy néz ki, mint az apja. Hogy is hívják? Na, vár csak. Jean, ha jól emlékszem. Jean Honoré. Igen, igen, tényleg. Jean Honoré Fragonard. Állítólag nagyon felvitte az Isten a dolgát, bár alig múlt húsz, már a párizsi előkelőségek veszik a portréit. Akkor ez megmagyarázza ezt a hegykeséget, ami minden mozdulatából árad. Hanem mit kereshet most itt? Már jó néhány éve, hogy a családja is elköltözött a környékről. François Fragonard ugyanazzal foglalkozott, amivel a környék legtöbb polgára akkoriban kesztyűt készített, és az ő családja volt az első, amely akkor áldozatául esett az iparák hanyatlásának. Akkor ezt még betudták az öreg fragonár rossz üzleti döntéseinek, de azóta egyre nyilvánvalóbb lett legalábbis azoknak, akik nem ragaszkodtak a múlt század gazdasági virágzásának nosztalgiájához, hogy fragonárék az első fecskék voltak, akik magukkal vitték a nyarat. Szerencséjükre úgy tűnt, a fiatal festő visszaszerzi a család régi fényét. Mindjárt tőle is megkérdezheted, mi szél hozta erre, bökte oldalba Szofit űrszül, miután a férfiak elindultak feléjük. Szynyor mutatott a lányok felé Malon. Ő itt a lányom, Sofi, és a barátnője űrszül Löpeti, Lányok az úr a Lodovíko Cámbeli, ő pedig, mutatott a mögötte álló sötétbőrű férfira, a titkára Nikola Flöri. A lányok kecsesen pukedlésztek, a férfiak pedig levet kalappal bókoltak előttük, majd Sophie legnagyobb meglepetésére Cámbeli hozzálépett, és végig mélyen a szemébe nézve kezet csókolt neki, akárha valami előkelő dáma volna. Szynyorina Malón bukta különös mély hangján. Ha tudtam volna, hogy vendéglátóm így gyönyörű ifjú hölgyet rejteget otthonában, nem halogattam volna eddig az utazást. Köszönöm, motyogta Szofi, és érezte, hogy elpirul. Nem, mintha Czámbelli egyébként jó lett volna, sőt, igazából nem volt semmilyen. Ahogyan nem volt se öreg, se fiatal, úgy nem volt sem szép, sem csúnya. Bőre kisi, olajos és enyhén ráncos volt, de nem úgy, mint az idősödő embereké, hanem, mint azoké a tengerészeké és kereskedőké, akik a félvilágot bejárták, kitéve a tűző nap, vagy éppen a sós tengeri szél erejének. No, és lányok, kíváncsi vagyok, ezt a fiatal urat felismeritek-e mutatott ekkor már másik jövevényre. Még jó, hogy mésző sietett a válaszsal ürszül, hiszen mösziőfragonár fragonár szakasztott az édesapja. Nos, jó atyám, jelenleg egy igen terebélyes pocak, és egy tar fejtető birtokosa. Úgyhogy, remélem, Mademoiselle peti emlékeiben édesapám jó képű férfiúként él. Azzal a festő újra megemeltek alapját űrszül előtt, aki nem szalasztotta el a flörtölésre felkínált lehetőséget. Hát, lássuk csak, monsieur. Bár még kislány voltam, mikor elköltöztek innen, úgy rémlik, édesapja különösen jóképű férfiúnak számította maga idejében. Jean Honoré ekkor halványon elmosolyodott, és alig észrevehetően űrszőrre kacsintott. A lánynak egyébként igaza volt. A fiatal Piktor valóban kellemes fiatalember volt, Simára borotvált vált arccal, markáns álkapottsal, és halvány zöld szemekkel, melyekből csak úgy sütött a bujaság. Szofinak eszébe jutott, hogy Manon talán az ilyen férfiakra szokta mondani, hogy a szeme se áll jól, de ez látszólag nem zavarta barátnőjét. És bizonyosan büszke is a fiára, pocak ide vagy oda, kedélyeskedett az öreg Malon, mert nem akármilyen festő lett azóta möszi őfragonárból. Az udvar legbefolyásosabb festője, möszi ő, vette maga mellé tanoncnak, és ma már az arisztokrácia köreiben forog. Nemesasszonyok portréit készíti, és képei párizsi paloták falait díszítik. Ó, eddig csak kisebb tájképeket, néhány könnyed képet rendeltek tőlem. Legyintett a fiatalember, mintha az valóban semmiség volna. És? Misél hozta vissza szerény szülővárosába ő? kérdezte korsófi, aki továbbra is magánérezte számbelli tekintetét. Nos, hogy engem? kérdezett vissza az ifjú, aki viszont űrszőrről vonta el nehezen a pillantását. Be kell valljam a friss levegő iránti vágyakozás. Tudják, Párizs elviselhetetlen a nyári hónapokban, akinek ilyenkor egy cseppesze is van, menekül abból a katlanszerű városból. Így úgy gondoltam, ideje nekem is meglátogatni rég nem látott rokonaimat. Igazán szép öntől, hogy annak ellenére sem feledkezett meg a szerény szülőföldjén hátrahagyottakról, hogy így kegyes volt önhöz az úr. A rokonai biztosan aggódnak, hogy vajon méltókép el tudják-e szállásolni önt, hisz a szeme már bizonyosan hozzászokott a párizsi paloták pompájához. A szofi hangjából kiérződő gúny egyedül Cámbellinek tűnt fel, aki újra elővette a csipke kendőjét, hogy orra elé tartva eltakarja mosolyát. Ezzel egy időben a lány érzékeny orrát, egy általa sosem érzett édes és virágos, mégis meghatározhatatlan illat csapta meg, amely alig, ha nem a kendőből áradt. Fragonár pedig nagylelkűen legyintett. Erre a pár hétre majd csak megszokom. Tudja, nagybátyám őszű Turvél volt kedves meghívni a házába, mely emlékeim szerint szerény méretei dacára is igen kellemes otthon. Az éppen a miénkel szomszédos utcában áll, szól gyorsan űrszül. Ez esetben megtennék is, asszony, hogy kalaúzom lesz, Nyújtotta karját a fiatalember. Oly rég jártam ebben a városban, s bármi apró is félek elvesznék a szűk sikátorok között. Alig ha keszekuszábbak, mint a hatalmas Párizs híresen szövevényes utcái, de boldogan, Dicentet űrszüléssel tettek kezét Jean Honoré karjára, míg a férfi intett egynek az ivó mellett várakozó fiatal fiúk közül. Ők ilyenkor az utazókra vártak, hogy csomagjaikat pár szúért cserébe elcipeljék. Azért, ha megunta a város zaját és bácsikája kosztját, Látogasson el hozzánk is, mondta Malon. Mondjuk egy vacsorára. Úgy lesz, möszi Malon. Meg kalapját mosolyogva Fragonár, Majd űrszőlel a karján átvágott a téren, És nyomokban a ládát cipelő fiúval Eltűntek az egyik szűk utcácskában. Szofi elnézően mosolyogva nézett barátnője után. Egyébként nem csodálkozott azon, hogy űrszül még egy ilyen nagyvilági és kisé beképzelt férfi figyelmét is felkeltette, mint a fiatal frágonár. Kicsit cseresznyére hasonlító, duzzugó ajkaival, kék szemével, megállíthatatlanul göndörödő hajával és telt keblével, sokkal jobban megfelelt a kor ízlésének, mint Szofi, aki ugyan maga sem volt csúnya, csak éppen az ő szépségének virágai más tőről fakadtak. Ő magas volt és vékony, és bár laposnak nem volt mondható, az őrszülhöz hasonló lányok mellett alkata inkább fiúsnak hatott. És bár barátnőjéhez hasonlóan haja szőke, szeme pedig kék volt, azok mégsem feleltek meg kora ideáljának, mely leginkább a porcelánbabákat idéző üde és buja szépségeket dicsőítette. Az ő szőkesége ugyanis sokkal inkább volt nevezhető, a barna egy egészen halovány árnyalatának. Nagy világos kék szemében pedig volt valami, ami a szürki és esőfelhőket idézte. Legalábbis a környék fiatal emberei szerint, akik épp ezért féltek hozzá közelíteni. No meg az ajka sarkában bujkáló, enyhén gúnyos mosoly és a halvány szemekben tükröződő kritikusság miatt minek révén úgy tűnt, szofi bármelyik pillanatban kész leteremteni vagy épp alázni bárkit, akit azon kap, hogy ostoba bókokkal, értelmetlen közhelyekkel közelít felé, vagy épp megjátsza magát előtte. Amit szómiszó szó annak idején, mikor felserdülte után az első udvarlók megjelentek a Málonháznál, gyakran meg is tett. Így a környék fiatal emberei egy idő után nem is bánták, hogy Szofi sokkal inkább élvezi műhelye magányát és növényei társaságát, mint a többi fiatal hangoskodását. No, jöjjön, szinyó recembelli, bizonyára elfáradt a hosszú úton. Szólt ekkor az apja. De ha nem bánja, még egy rövid zögykülődés vár ránk. A kocsisom itt vár éppen a kapun túl. Malonek bricskája elindult hát hazafelé, s még Malone és Sambelli nyájasan beszélgettek, szófukarnak tűnő titkára némán a szemlélésé merült. Szófi mindeközben vendégüket figyelte, és egyre azon törte a fejét, ugyan mit fog szólni ez a vagyonos úr Belbárphoz? mert bár nem éltek rosszul, a lány családjától távol állt a fényűzés. Igazából még kocsist sem tartottak, hiába füllentette az apja, a kombizonya bizony a birtok öreg intézője, a én nagyot halló Antoán üldögélt szebbik ruhájában. Ez a gondolat François Malon fejében is megfordulhatott, a két valószínűleg meglepet vendége eleganciája. Régi üzletfele azt ugyanis nem említette, hogy Szambeli egy olyan vagyonos kereskedő lenne, mint az a ruházata alapján feltehető volt. Meg kell mondjam, kezdte az idős A aggódom, hogy uraságod esetleg túlságosan szerénynek fogja találni a mi kis birtokunkat. A város legrégibb fogadója, a zöld korona, lehet, hogy jobban illene az önízléséhez. Igen kifinomult hely falikárpitokkal és Párizsból hozatott bútorokkal, hercegek is szálltak már meg benne átutazóban. Kedves műszi jömálón, mosolygott udvariasan a vendég. Nagyon kérem, eszébe se jusson szabadkozni otthona miatt, pláne nem előre. Ha elárulhatom, igen boldog voltam, mikor ön a vidéki házába invitált. Tudja, életem java részét lóháton, hajók fedélzetén vagy dzsungelek mélyét járva töltöttem. Ki nem állhatom a városokban uralkodó bezártságot. A tágas tereket, mezőket, a jó levegőt és a házias, ízletes ételeket kedvelem, és tapasztalataim szerint a fogadók általában még a legdrágábbak is híján vannak az alapvető és helyiségeknek, amit még inkább kiábrándítónak tartok. Na, akkor lehet mégiscsak meg leszelégedve. Megboldogult anyósom ugyanis annak idején külön fürdőhelyiséget épített a házhoz, melynek ablakán keresztül közvetlenül vételezzük a vizet a kútból, sőt, egy cserépkályhát is beállítatott a fadésa mellé a vízforraláshoz. Sokkal praktikusabb, mintha a mindenes fiú az emeletre rohangálna a forró vízzel, ami háromszor is kihűl, mire célba ér vele. Kiváló gondolat! Magam is emekfontolás mentén alakítottam ki a fürdőhelyiséget a mangyében. A mandyében? A Mandulás Mandulásháznak is szoktam hívni. A ház előtt álló régi mandulafákról neveztem el, melyeket nem lett volna lelkem kivágatni. Bizonyára kényelmes otthon, ami pedig a házias kosztot illeti, a felől sem kell aggódnia. Manon a házvezetőnünk, aki amúgy remek szakács, alig ha nem kitesz magáért. Így is volt. Manonfurnyé a specialitását, angol napástétomot, mézes, kakukkfüves kappant és malac sültet készített barna sörös mártásban, mely receptet még elzászé nagymamája tanított neki. Cembelli szemmel láthatólag meg volt elégedve a vendéglátással, amit igen izgalmas történetekkel hálált meg, kezdve a sajátjával. Egy leginkább kávéval és egzotikus kelmékkel üzletelő régi kereskedő családba született, amely hanyatló fényét úgy akarta visszaszerezni, hogy szerződésre lép a mindinkább virágzásnak induló brit-kelet-indiai társasággal. Nagyapja, aki két fivérével együtt nevelte, őt, a legfiatalabb szembellit, Lodovíkót küldte Londonba tárgyalni. De amikor megtudta, mekkora összeggel is kellene beszállnia az India felé irányuló kereskedelembe, kihátrált az üzletből, és hazarendelte unokáját is. Csak hogy a fiú Angliában jó barátságot kötött a társaság egy részvényesével, Lord Hamiltonnal, aki patronálni kezdte, sőt, ha formális értelemben nem is adoptálta, de lényegében fiaként bánt vele. Ugyanis rögtön felfedezte benne azt a tüzet, mely őt magát is égette, a messzi, idegentájak iránti vonzalmat, és fel is ajánlotta, hogy tartson vele következő üzleti útjára Indiába. Lodovéko belli ekkor döntötte el, hogy nem tér vissza Velencébe. Helyette saját birodalmat épít. Tudta, hogy Európa nemesei és vagyonos polgárai hamarosan ráunnak a török szőnyegekre és a közel-kelet kincseire, és a mind távolabbi világok ritkaságaiért fognak vetekedni. Döntését az is megkönnyítette, hogy legfiatalabb fiúként nem sok örökségre számíthatott, és igaza is lett. Nagyapja egy válvonással intézte el unokája távozását a családi üzletből, és maradik kalmárként csak azt hajtogatta, hogy a fiú úgy is belebukik a vállalkozásba. Nem így lett. Czambeli kőkemény munkával évtizedek alatt felépítette saját kereskedőházát, és úgy tűnt, mindeközben egész életét utazással töltötte. Nem volt a világnak egy olyan pontja, ahonnan ne hozott volna magával valami izgalmas történetet. Mesélt Malonéknak a Száó Lorenzó szigetről induló kereskedőhajókról, amelyek mérföldeken húzzák maguk után a vanília illatát. A szerendibi asszonyok görnyet hátáról, ahogy a tea leveleket gyűjtik. Az indiai gudzsarát kikötőjének forgatagáról, ahol Ázsia valamennyi kincse megfordul, és amelynek nagy bazárjában a titkára úgy eltévedt, hogy három nap után került elő egy tea hordó fiú társaságában, aki megszánta a szegény európait, aki ráadásul az erszényét Cámbellinél felejtette, amikor elkeveredtek egymástól. Így Nikolá Flörét az a veszély fenyegette, hogy a világ legkülönlegesebb ételei, fűszerei, gyümölcsei és teái között fog éhen és szomjan halni. A család valamennyi tagja érdeklődve hallgatta a történeteket vagy épp meséket, hisz az itáliai, némely története szinte hihetetlennek hatott. Például, amikor azt ecsetelte, hogy a nagy mogulok udvarában járva, hogyan kötött barátságot az egyik tisztviselővel, aki aztán meghívta a saját otthonába is, ahol a házigazda egyik vérmes ágyasa, szemet vetett a távolról érkezett vendégre, és több héten át üldözte szerelmével. Még végül egy reggel Cambelli egy szál ágyék kötőben tért magához a zenana a női lakrészfürdőjében. Az említett társaságában. Hogy pontosan mit tehetett az italomba vagy az ételembe, amitől így elkábultam, sosem tudtam meg, de annyi szent, hogy csak egy hajszál választott el attól, hogy az ura emberei ott helyben lekaszaboljanak. Azt sem kell ecsetelnem, az embereim hogy meglepődtek, amikor lihegve és hallárra váltan rontottam be a kikötőben horgonyzó hajónk fedélzetére, és azonnali indulást parancsoltam. Szerencsénkre éppen dagály volt. Na de, bocsássanak meg, elragadtattam magam. Nem akartam a jelenlévő hölgyet megbotránkoztatni. A kereskedő rámosolygott Szofira, majd csipkekendőjét zsebéből előhúzva finoman meglebegtette az orra előtt az anyagot. A lánynak ekkor tűnt fel, hogy ez gyakori szokása az itáliainak. Ne aggodalmaskodjon, szólt ekkor közbegázton. A húgom korán sem olyan tudatlan, törékeny virágszál, mint külseje mutatja. Sophie nem tudta mire vélni a megjegyzést, sőt, egy pillanatra össze is rezzent. Szerencsére az apja a segítségére sietett, és szórakozottan hozzátette, tudja, itt vidéken nem élnek olyan elzárva a lányok a férfiak valóságától. Ahogyan manapság, Párizsban és az udvarban sem. Jegyezte meg Czambelli. Na igen, morogta Gaston. Azoknak a népeknek a romlottságáról mi is hallottunk egyet mást. Én legfeljebb szabadosságnak mondanám. Így Czambelli. Tudja, manapság a nemesség körében, főleg a magukat libertinusoknak valló udvaroncok körében az a nézet terjed, hogy az előre elrendezett, Szerelem nélküli házasságok, nem szabad, hogy gátat szabjanak az érzelmeknek. ő hercegének a lánya például gyerekkora óta szerelmes volt zsizor grófjába. Ám a herceg nem egyezett bele a házasságba, amit pedig sokan pártoltak a társaságban, hisz a két fiatal tényleg szerette egymást. Az atya ezután állítólag akként vigasztalta a lányát, hogy ne aggódjon, ha a férje nem is lesz zsizor, a szeretője még lehet. Bizarr azért az ilyesmi egy apaszájából, mondta Málón komoran. Én bizony nem, hogy bátorítanám, de ki is tagadnám a gyermekem, ha így módon hozna szégyent a családja fejére. Szofi bár tudta, hogy atya koráncsem elég szigorú ember egy e lépéshez, azért lesütötte a szemét, nehogy valaki meglássa zavarát. Nem mintha olyan nagy ritkaság lett volna vidéken, hogy fiatalok már az esküvő előtt összeadják magukat. Sok paraszlegény még mindig csak akkor vezette oltárhoz kedvesét, ha annak már kerekedett a hasa. De Málunékra más szabályok vonatkoztak. Amit elnéztek egy földműves lányának, vagy a sorsfintora folytán egy hercegnőnek, azt a szofi féle polgárlányoknak már kevésbé. Ez is bizonyítja, hogy ön egy valódi polgárember, Bókolcámbeldi. És ezt a szó legjobb értelmében mondom. Hiába mi nemességünk sem szorgalom, sem erkölcs dolgában nem mutat jó példát a népnek. Mindig is bizarnak találtam, hogy ebben az országban a nemesség az, amelyik megveti a polgárságot, és nem fordítva. Pedig úgy tudtam, szólt közben Szofi hogy az udvarban is egyre több tehetséges vagy épp jó módú polgárt látnak szívesen. Köszönhetően Pompadúr Márkinőnek, aki maga is polgári származású. Hm. Ön igen jól informált, kisasszony. Biccent a lány felé a kereskedő. Valóban. A Márkinő nem fordított hátat a gyökereinek. Mint tette azt például egy gróf, akiknek magának is Polgári felmenői vannak. A herceg épp ezért nem engedte lányát hozzá menni. De a márkinő befolyása igen áldásos eszempontból. Pedig sokan reménykedtek abban, hogy a hölgy eltűnik a király életéből, amint megszűnt szeretőjének lenni. Hogyan? kérdezte Gaston. A márkinő már nem a király kegyenc nője. Párizsban azt beszélik, nem? Felelte Cámbelli belekortyolva borába. Minden esetre a köztük lévő bizalmas viszony úgy tűnik megmaradt. A király nemcsak, hogy nem küldte el Versályból Pompadúr már kinőt, de még közelebb költöztette a saját lakosztályaihoz, hogy minden nap láthassa. Azt mondják, úgy emlegeti, ami legbizalmasabb barátnénk és legbájosabb tanácsadónk. Úgyan, röhögött fel Gaston. Ezt ugyan nem eszem meg. Mire kellene a királynak egy asszony, ha már nem melegíti az ágyát? Tanácsadója lehet éppen elég. Talán a király nem csak az észákos tuskók társaságát élvezi, mint egyes férfiak. Vetette oda Sofi dühösen szikrázó szemmel. És talán képes értékelni a női intelligenciát és kellemet, amire oly sok társa vak. Gaston szemmel láthatólag éppen azon volt, hogy valami gúnyos megjegyzést tegyen a női intelligenciára, de Sophie megelőzte azzal, hogy feltett Cammellinek egy kérdést, ami régóta furta az oldalát. Bocsásson meg, szinyóre Cammellé, de honnan szerzi ezeket az információkat? Hiszen ön olyan jól értesült az udvar dolgait illetően, mintha nem is egy déli birtokon, hanem az udvarban, de legalábbis a fővárosban élne. Nos, igaz, hogy mostanában a legtöbb időt Avignon mellett töltöm, de még mindig sokat utazom, hisz számos városban vannak üzleteim. Londonban, Velencében, Antwerpenben és Párizsban. Így ott is sokat időzöm üzleti ügyeim miatt. És mit is árulnak ezek az üzletek pontosan? kérdezte Málón óvatosan. Már ha szabad megkérdeznem. Hogyne, kedves uram, hisz nem titok. Csak is a legfinomabb és legritkább holmikat. Kereskedem kelmékkel, főleg sejemmel, elefántcsonttal, ébenfával, indigóval és teknős páncéllal, no és persze parfümökkel, melyek nélkül ma már egyetlen párizsi hölgy sem teszi ki az utcára a lábát. És mind tudjuk, hogy amit a párizsi hölgyek tesznek, hamarosan majmolni kezdik a londoni vagy épp a bécsi lányok és asszonyok is. – Szóval ezért látogatott el hozzánk? – kapott a szó meglehetősen illetlenül Gaston. – Mert Grász híres illatosított kesztyűi is felkeltették az érdeklődését? – Nem – jelentette Kicámbelli olyan tömör határozottsággal, hogy a bizakodó vigyor egyből leolvad Gaston arcáról. – Ó – jökött fel az idősebb Málón is – Sajnálom, möszélyőmálon nem megbántani akarom, hiszen tudom, hogy ezek a kesztyűk jelentik errefelé a gazdaság alapját. De az az igazság, hogy ezek a vastag akár akárhogyan is finomítják és puhítják, már messze nem felelnek meg az udvaroncok ízlésének. De de én azt hittem, muha az úriemberek, talán az öreg Lajos király idejében még elment az efféle divat. Amikor az udvarában tobzódó nemesi fiak fent akarták legalább a látszatát tartani a rendszeres kartforgatáshoz szokott életmódnak, de ezeket a mai fiatal embereket jobban érdeklik a bálok, a színház, a plegyka, na meg az egyéb udvari örömök. És ebből nem is csinálnak titkot. Arról nem is beszélve, hogy ma már a hölgyek is a sejmet és a csípkét részesítik előgyben, ami, mint tudjuk, nem őrzi meg az illatokat úgy, mint a bőr. És már az úrak is inkább ezeket viselik. Férfiak csipkében, így Gaston. Ugyan mi jöhet még ezek után? Hanem akkor az úr mi végre jött grázba? Én igazság szerint az eszenciák miatt jöttem. Feltett szándékom egy saját parfümkészítő műhelyt létrehozni a birtokomon ahol csak a legfinomabb alapanyagokat használjuk fel. Hozattam is hozzá egy genovai parfümmestert. Ő és én most a minőségi alapanyagok felkutatásán fáradozunk, hiszen a parfümöké a jövő. Szofi ekkor kiegyenesedett őtében, és diadalmas tekintettel apjára nézett, aki viszont feltűnően került a lánya pillantását. Ó, oh, vagy úgy! – dünnyögte Málón. – Nos, ebben is segíthetünk, hiszen tubarózsa olajunk van nekünk is. Ma holnap kezdődik a betakarítás. – Kedves Málón, – somojgott belli. ezzel tisztában vagyok. Ugyanis ennyi előzetes, mondjuk úgy, nyomozást végeztem. Úgy hallottam, az itteni rózsa, jázmin és tubarózsa olajak – a legfinomabbak az országban. Ennek szeretnék utána járni. És éppen ezért feleltem csak most a meghívására. Ugyanis szeretném megnézni a születet. Mit? Nézett fel Gaston a tányérjából, melyet azóta nézett képpel, hogy szembeli kijelentette nem kér a kesztyűkből. Miért érdekel egy kereskedőt a betakarítás? Az illóolajok élete, Felelte cembelli komolyan. Már a földben elkezdődik, ahol a virágok teremnek. Hogy egy-egy virágból milyen minőségű olaj készül, azt az is meghatározza, hogyan bánnak az adott növénynyel, bimbózása idején, vagy épp betakarításkor. Ezt én is így vélem. Bukott ki Bárki bármit mond. Az a gazda, aki csak a hasznot akarja kisajtolni a növényeiből. Sosem fog olyan minőségű olajat készíteni, mint az, aki szereti, sőt, még inkább érti a virágait. Az asztalnál ekkor csend lett, Sophie pedig zavartan fordította már üres tányérjára pillantását, hiszen hiába voltak szinte családi körben, nem illet, hogy egy fiatal lány úgy nyilvánítson véleményt, hogy nem kérdezik róla. Bocsánat, suttogta elpirulva. Nem akartam félbe szakítani. Kérem, kisasszony, ne szabadkozzon, mondta gyorsan Cámbelli. Önnek tökéletesen igaza van. És nem is tudja, mennyire boldog vagyok, hogy azt mondta, a virágokat érteni kell. Ez olyasmi, amit csak kevesen tudnak még a parfümmesterek között is. És meg kell mondjam, számomra már az megnyugtató, hogy a Malon család azok közé tartozik, akik hasonlóan gondolkodnak. Biztos vagyok benne, hogy az innen származó olaj így nem fog csalódást okozni. Ezután persze még Gastonnak sem jutott eszébe felelősségre vonni Sofit illetlen viselkedéséért. Mindössze ennyit mormogott. Hát, ö, maga tudja. De ne készüljön nagy látványosságra, szinyóre. Néhány virágágyásban hajladozó paraszt leányon kívül. Azért ez túlzás, Gaston, szól közbemálón. A betakarítás napja, a tubarózsák éjszakája igazi ünnep felé. Ekkor az étkezőben felbukkant Manon, aki almatortát és vaníliás szózt hozott gyanánt, amivel végül a vanília kereskedelemre és újra Cámbelli utazásaira terelődött a szó. Viszont Sophie, ettől kezdve egészen addig, míg apja asztalt nem bontott, magán érezte a férfi kutató pillantását. Lodoví Cámbeli egyébként sokat időzött házon kívül, hisz más gazdákat és lepárlókat is meglátogatott, hozzá titkára társaságában. A továbbra is szófukar Nikolát egyébként nem igen lehetett szobáján kívül látni, ahol egyre cámbelli igen forgalmasnak tűnő levelezését bonyolította, még az ételét is rendre szobájába kérette, ami igen bosszantotta a Manont, aki ki is jelentette, hogy a férfinak bűnöző tekintete van, de legalábbis valami sötét titka lehet, azért nem beszél soha. Sofia azonban csak nevetett rajta. Ugyan, Lehetséges, hogy egy titkárnál, akivel az ura így sok időt tölt, éppen a hallgatagság a legnagyobb erény. Az meg lehet, de van valami nyugtalanító a gazdájában is főleg abban, ahogyan téged must rá, kisasszonykám. Manonnak abban igaza volt, hogy számbeli gyakran nézte Szofit, hiszen minden egyes étkezésnél, vacsora utáni beszélgetésnél, vagy városi sétánál, melyen együtt vettek részt, összeakadt a tekintetük, valahányszor a lánya férfira emelte a pillantását. Amiután Szófi gyorsan le is a szemét, ugyanis tényleg volt valami nyugtalanító az itáliai tekintetében. Mert bár az érdeklődő volt, Szofi érezte, hogy az érdeklődés nem neki szólt, hogy nem szépsége az, amit egyre kutatnak azok a különös fekete szinte bogárszerű szemek. Kettesben azonban mindössze egyetlen alkalommal találkoztak. Egy napon a lány a fűszerkertjébe lépve botlott be bele ahol az itáliai éppen a kamilláit tanulmányozta. Bocsássam meg! Szabadkozott a kereskedő, amikor Sofi megtorpant láttára. Nem akartam betolakodni. Ez itt ugyebár a kegyed saját kertje. Igen, igen az, sejtettem. Éreztem itt a kegyed jelenlétét. Ha megbocsát, ezt hogy érti? Tudja, meggyőződésem, hogy a hölgyeknek valahogy jobb érzékük van a növényekhez különösen a virágokhoz, mint a férfiaknak. Valahogy bensőségesebb, intimebb, mintha egy ősi kapcsolat fűzni össze a lelküket, amely még talán az édenkertben született, ahol sokkal inkább Éva sem, mint Ádám gondoskodó kezenyomása jattak a legszebb virágok. Ezt a bensőségességet éreztem itt is. Czembeli ekkor megrázta a fejét. Tudom, Különösnek hatnak a szavaim. Lépett közelebb a lányhoz. Bár talán éppen ön az, aki értheti őket. Minden esetre egy nálam kevésbé költői lélek úgy fogalmazna, ezen a kerten érződik az asszonyi kéz. Ekkor elővette felöltője újjából a csipkekendőjét, és párszor elhúzta orrá előtt. Szófét újra megcsapta a különös illat. Bocsásom meg, színőred, de az illat kezdte önkéntelenül is ami a kendőjéből árad valamiféle parfüm talán? Ó, oh, hogy ez? kérdezte Zambelli ó, oh, nem. Ez egy különleges rózsolaj keverék hanem mondja ebben a kis házban itt az önkis műhelye kapott helyet? Szofinak egy pillanatra az a furcsa érzése támadt, hogy a férfi terelni akarja a témát a kendő illatáról, de ezt elhessegette magától. Ugyan miért titokzatoskodna az itáliai? Így van, felelte végül. A fivérem csak boszorkány konyhának csúfolja. De honnan tud ön a műhelyemről, szinyóre? Ó, kedvesem, napok óta jövök-megyek a városban, és az ön gyógyhatású eszenciáiról és más készítményeiről már több helyen is hallottam. Ön egy aféle füves asszony lehet a környéken. Így is mondhatjuk, vonta meg a vállát Szofi, bár ezzel a kifejezéssel inkább a falu lakó bogaras öreg asszonyokat szokás illetni. Kár, már úgy értem az, hogy bogarasnak tartják őket, ezek a fehér hajú asszonyok gyakran mélyebb bölcsességek őrzői, mint a legnevesebb doktorok. Én az édesanyámtól örököltem a képességeimet. Szerintem bátran nevezheti tehetségnek. Sophie elmosolyodott. Tudja, talán ez a legnagyobb ajándék, amit tőle kaphattam. No, meg az a régi lepárló, amit ő is használt. És a receptes könyve. Csak nem száz különféle tünet, betegség és a rájuk való főzet leírása szerepel benne. Még a nagyanyámmal együtt kezdték írni. Biztos vagyok benne, hogy ön is gazdagítani fogja ezt a gyűjteményt. Méghozzá a saját tudásával. Szívesen megnézném egyszer ezt a könyvet. És a műhelyét is, ha megtisztel vele, hogy beinvitál. Persze megértem, ha nem teszi. Egy ilyen hely szinte szent a mifélénk szemében. Oda nem léphet be akárki. Mifélénk! Ugyan mire célozhatott ezzel Czámbelli? Olybá tűnt, mintha önmagát és Szofit a többiektől különböző embernek tartaná, valamiféle titkos szövetség tagjának. Akár így értette, akár nem, a lány azon kapta magát, hogy hízeleg neki ez a fajta minősítés. Ha valóban érdekli, szinyóre, szívesen látom, mutatott a műhely ajtajára. Köszönöm, madonna, de az édesapja vár. Szeretne bemutatni néhány városi előjárónak. Ellenben a délutáni órákban szívesen meglesném a kis boszorkány konyháját. Szofi ezután két órán keresztül a műhelyét takarította. Szerette volna, ha Cámbelli tökéletes állapotában látja. Még az üvegcséjét is, melyek felcímkézve őrizték értékes olajait, egyesével törölgette le. Mikor végül elégedetten nézhetett körbe a helyiségben, az asztalához lépett, és a régi terítőt felhajtva kihúzta annak fiókját. Egy bőrkötéses könyvecskét, és egy polírozott fadobozt vett elő belőle. Egy darabig elgondolkodva simogatta a doboz tetejét, végül felhajtotta. Tizenkét apró, bedugaszolt üvegfiolát rejtett. Ezt még ellennek sem mutattam meg, morfondírozott magában. De Cspelli, ő talán segítene? Ő olyan férfinak tűnik, aki valóban értékeli az illatokat, és ért is hozzájuk. Readásul velem is komolyan beszél, nem mintha valami értetlen fruska volnék. – Szófi! – hangzott fel egy vékony női hang közvetlenül a lány háta mögött. – Krisztusom! – rezzent össze Szófi, mint akit bolha csípet meg. – Őrszül! Hogy jut eszedbe így settenkedni? A bajt hoztad rám! – Nem én settenkedtem, te merültél túl mélyre a gondolataidban. Ebben a ládában meg mit rejtegetsz? – Semmit. – hajtotta le Sofia dobozka fedelét. – Illetve semmit, csak néhány… mindegy. – Szofi, te mit titkolsz előlem? – sandított űrszül barátnőjére, aki azonban megmakacsolta magát. Inkább arról beszélj, misél hozott hozzánk. Az elmúlt napokban hallani sem hallottam felőled, pedig a mi nap még a nyomdában is kerestelek. Úgy igazán. Bontogatta űrszül szórakozottan köpeny a És képzeld, édesapád igen meglepődött, hiszen úgy tudta éppen nálam vagy látogatóban. És erre te mit mondtál? Nézett fel űrszül rémülten. Szittam magam, amiért olyan szórakozott vagyok, hogy összekevertem a napokat, és hogy bizonyára elkerültük egymást. Szerintem nem gyanakodott. Akkor jó, nevetett fel űrszül, és egy székre dobta a köpenyét. Köszönöm, Szofi. Tudtam, hogy rád számíthatok. Fragonárral voltál. Igaz? Vonta össze a szemöldökét a barátnő. És ha igen... Miért nézel rám ilyen haragosan, mintha valami bűnt követtem volna el? Hiszen neked kellene a legjobban megértened. Úgy érted, azért, mert én is találkozgattam ellennél. Pontosan. És meg sem tudnám számolni, hogy hány alkalommal fedeztelek titeket. Csak hogy ez más? Ugyan miért? Azért, mert mi szeretjük egymást, és honnan tudod, hogy én nem szeretem Jean és össze akarunk házasodni. És honnan tudod, hogy Jean Honoré nem akar engem elvenni? Miért? Talán el akar? kerekedett el Sophie szeme. Azt mondta szeret. Ugyan már, űrszül! Legyen eszed! Az ilyen féléknek az olyan lányok, mint te vagy én legfeljebb szórakozásra kellünk. Hogy érted azt, hogy a fragonár féléknek? Az ő apja még ugyanúgy kesztyűkészítő volt, mint a te apád. De neki már más élete van. A párizsi festők krémébe tartozik, és meg annyi nemes ember, és pláne nemes asszony kegyeltje. Gondolod, hogy ezek után nem egy gazdag partit keresnek a számára? Én talán nem érhetek többet egy gazdag fruskánál. Kérdezett vissza űrszül dühösen, mire Sophie odalépett hozzá, és megfogta a kezét. Ne csacsiskodj már! Te a világ minden hozományánál többet érsz. Nem megbántani akarlak, de tudod, éppen ettől félek, hogy ez a Jean Honoré nem az a fajta fiatal ember, aki felfoghatná, hogy milyen értékes kincsre is lehet benned. Nekem úgy tűnik ő egy felelőtlen és becsvágyó férfiú. Ahogy szinte az összes fiatalember az ő korában. Úgyhogy nem támadni akarom őt sem, mielőtt védeni kezdenéd. Nem akartam védeni, durcáskodott őrszül. de te nem is ismered őt. És igaz, én sem ismerem régóta, de érzem, hogy ő egy kedves és jóra való fiú. De végtére is ígért neked valamit? Úgy értem, lánykérést. Nem, azt nem. De célozgatott rá. Azt mondta: Ilyen szép lányjal még az udvarban sem találkozott. Sem ilyen műveltel. Ha hiszed, hanem ezért is élvezi a társaságom. Még jó, hogy. Hisz azok az udvari dámák valószínűleg egy könyvet sem vettek soha a kezükbe, míg te közöttük nőttél fel. Még szép, hogy értékeli benned, hogy másról is lehet veled beszélgetni, mint. Mint csipkékről, fodrokról, meg hogy melyik már ki kinek csapta a szelet a legutóbbi bálon, vagy tudja az ég miről képesek ezek blegykálni naphosszat. De épp ezért kellene jobban vigyáznia rád. És a jó híredre. Ezt éppen te mondod. Én és Ellen mindig gondosan ügyeltünk rá, hogy ne vegyenek észre bennünket, míg ti... Tudod, milyen hírel jött haza múltkor a piacról? Hogy szerinte téged látott a fiatal festővel egy kapuhajban csókolózni? Én persze elhallgattattam, hogy biztosan rosszul látta. Őrszül, néz rám, kérlek! Én nem a boldogságot sajnálom tőled. Csak arra kérlek, légy egy kicsit óvatosabb. Tudod jól, milyenek az emberek. Rendben, rendben! Forgatta a szemét türelmetlenül a lány. Megígérem, hogy nem leszek többet ilyen felelőtlen. Beszélhetünk másról, kérlek. Jól van, sóhajtott Szofi. Nem nyaggatlak tovább. Csak arra kérlek, bíz meg bennem, és mielőtt bármi komolyabb lépésre szállnád el magad, beszéljünk előtte. Mégis mire gondolsz? Jaj, űrszül, tudod jól te is! Arra? Ó, igen. De jobb lenne, ha nem tennél semmi meggondolatlanságot, főleg nem fragonárral. Nem bízom benne. De szeretném, ha te bíznál bennem. Ne titkolózz előttem. Ezt megint csak különös éppen a te hallani. Ugye miért? Hisz minden titkomról tudsz. Akkor áruld el, mi van abban a dobozban? Csillant fel űrszül szeme pajkosan. Na jó, rendben, sóhajtott Sophie. Végül is mi baj lehet belőle? Gyere! Azzal az asztalhoz léptek, és Sophie újra kinyitotta a dobozt, ami tucatnyi felcímkézetlen apró fiol átrejtett. Mi ezek? kérdezte űrszül. Eszenciák, illó Főleg virágos illatok. És miért kell őket rejtegetni? Miért nem ott tartod a szekrényben, ahol a többit? Mert ezeket nem én csináltam, hanem úgy vettem őket. Hogy? De hiszen ezek nagyon sokba kerülhettek. Miből volt erre pénzed? A keresetemből tettem félre rájuk. A pénzből, amit a teáimért és gyógykészítményeimért kapok. No, meg főként abból, amit Szantyiler asszonyad a kenőcseimért. Egy éven be telt, mire ezt a tizenkét fiolát összeguberáltam. És mihez akarsz velük kezdeni? Parfümöt akarok készíteni. Úgy értem, egy igazit. De nagyon nehézkesen megy. Ebbe írom a receptjeimet. Bökött Sofia könyvecskére. De egyelőre egyik sem lett tökéletes. Az én könyveimben nem írnak arról, hogyan kell parfümöt készíteni, hát a megérzéseimre hagyatkozom. És arra gondoltam igen, hogy színyrecán belé segíthetne. Úgy érzem kedvelengem, és talán szánna rám pár órát az idejéből. Őrszül ezt már nem kommentálta, ugyanis túlságosan lekötötték a figyelmét az üvegcsék. – Mi ez? – kérdezgette míg az egyiknek kihúzta a dugóját, hogy beleszimatolhasson. – Édes illata van. – Mutasd csak! – Ó, igen, ez rózsa. Ráadásul damaszkuszi rózsa. – És ezt onnan szerezted? – Az öreg Valentin termesztés desztillálja őket. Ezt volt a legolcsóbb beszerezni. És ez? Szippantott bele űrszül egy másik üvegcsébe. Nekem ez is damaszkosi rózsának tűnik. A de? Nem. Ez a százlevelű rózsa, vagy májusi rózsa, ahogy mi felénk hívják. Hiszen abból nekünk is nyílik a belső kertben. Igen. Viszont hiába elterjedt felénk, Az olaj nagyon drága. Hiszen a szírmainak... Harmadannyi az az olajtartalma, mint mondjuk a damaszkuszi rózsának. De ha megfigyeled, ez sokkal frissebb, kevéssé édes illat annak ellenére, hogy jóval erőteljesebb, mint a damaszkuszi rózsából nyert olaj. Szofi ezután egy másik üvegcse után kezdett kutatni. Egymás után vette ki a fiolákat, és szagolt beléjük, hogy megtalálja azt, amit keres. Nem, nem ez, Jázmin. Ez a narancsvirág, ez az. Nézd csak, ez a bazsaróza. Peónia sufrutikóza. Ezt már keletről hozzák a kereskedők. Nagy titokban vettem a múlt héten, amikor a papát és gaston kísértem a Léoni vásárra. Nézd, ez még frissebb, púderesebb, könnyedebb. Engem egészen elbűvölt. Próbáld ki! Nagyon finom, bólogatott őrszül. Sőt, nem csak finom. Kecses, annyira kifinomult. Mintha szemérmesebb lenne, mint a damaszkuszi rózsa, de mégis nem lehet nem észrevenni. Próbáltam vaníliával, gerániummal és levendulával elegyíteni, de valahogy az eredmény túlságosan erőteljes. Kellene hozzá valami friss, Sőt, talán enyhén kesernyés felhang, mint mondjuk a zsája. Zsája és rózsa együtt? kérdezett vissza őrszül. Különös ötlet? Talán az, sóhajtott Sophie Lemondón. De mi más tehetnék? Ezeken az olajokon kívül más növények illatát nem ismerem, csak azokat, amik a környéken vagy a kertemben teremnek. Bár lennék olyan szerencsés, mint színórec számbeli. Vagy legalább lennék férfi. Akkor neki indulhatnék a világnak. Olyan illatokat és aromákat fedezhetnék fel, amelyeknek itt, még grászban a hírét sem hallottuk. Ne higgyek, kis asszony! szólt ekkor egy hang Szofi háta mögött Hogy csak ezen múlik a parfümkészítés tudománya. Lodovíkot szembeli, aki ki tudja mióta állt az ajtóban, közelebb lépett. Sokkal fontosabb, hogy az embernek meglegyen az ösztönös képessége, miáltal ráér ez az illatok nyelvére. Pontosabban hangjára. A jó parfüm ugyanis úgy épül fel, mint egy tökéletes zenemű, ahol a mély és magas hangok tökéletes harmóniában vannak egymással. Szabad? Zambelli zsebre tette a kezében szorongatott szokásos csipkekendőt, Majd átvette őrszül kezéből az üvegcsét, és beleszippantott. Hmm, bazsarózsa. A kínai császárok és a tiltott város titkos kertjeinek egykori éke. Ha a parfüm egy zenemű, akkor a bazsarózsa a melódia, A dallam, ami a szívünkhöz szól, ami lelkesít. Elszomorít, vagy épp elbájol. Fontos, hogy a többi illat harmonikusan támogassa, ha úgy tetszik, maga fölé emelje, megtartsa ezt a melódiát, ahogyan a szent erekjéket hordozzák bársonypárnákon, körmenet idején. Mellesleg a geránium és a vanília kitűnő választás erre, sőt, a zsája is. Bár én a galbánumot jobban javasolnám. Friss, zöld és fás illat egyszerre. A ferula gumóza gyantájából nyerik ki, ami észak perzsia fenségja interem. Még csak nem is hallottam róla. Látja, épp ez a bajom, színjóre Fakat ki, Sophie. Hogy még csak nem is ismerem az illatok valódi világát. Itt elzárva grázban nincs módom elmélyülni ebben a tudományban. – És ez lenne a vágya? – kérdezte Cámbelli kezébe véve a lány könyvecskéjét. – Ha megengedi. Szofi Biccentet majd folytatta. – A leghőbb. – De atyám úgy véli, csak az időmet vesztegetem az álmodozással. – Azt nem bánják, ha gyógyszerekhez vagy gyógyításhoz olajokat készítek, de arról hallani sem akarnak, hogy parfümkészítéssel foglalkozzam. Arra gondoltam, talán ön... talán segíthetne nekem. Elmondhatna pár... nem is tudom... pár trükköt vagy szabályt, amit a receptkészítésnél alkalmazhatok. Cámbelli egy darabig szótlanul forgatta a lapokat, majd anélkül, hogy felelt volna, felfedező útra indult a kis műhelyben szemügyre véve Sophie készülékét, mérlegét a szekrényben sorakozó üvegcséket. Majd mikor megállt a lány előtt, átható sötét tekintetét rászegezve így szólt. Sajnálom, szinyorina, mondta szánalommal a hangjában. Boldogan segítenék önnek, de tudja, nem volna illő, hogy édesapja vendégszeretetét élvezve olyasmire oktassam a lányát, amit ő maga nem helyeselne. Egyébként pedig a parfümkészítés mesterség. Nem mutatványosság, hogy trükkök megtanulása révén el lehessen sajátítani. És nem is matematika, hogy szabályok követése által állítsuk össze a tökéletes mixtúrát. Érzék kell hozzá. Lélek. Intuíció, ha úgy tetszik. És ahogy mondtam... Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy az ember hányféle illattal találkozott életében, vagy hogy mennyit tud a parfümkészítés tudományáról. Ha ez vigasztalja kisasszony, biztos vagyok benne, hogy az ön lelke éppen ilyen. Ami azt illeti, a helyzetemet talán éppen ez teszi szomorúvá. A tehetség lényege nem az volna, hogy éljenek vele? Bár segíthetnék önnek. De igyekezzen bízni a jövőben. És különben is. Három nap és itt a tubarózsák éjszakája. Talán az majd eltereli a gondolatait. Cembelli együttérzőn megszorította Sofi karját, majd a két hölgy felé biccentve távozott. François Malon igazat szólt, amikor azt mondta, a tubarózsák betakarításának napjai kisebb eseményszámba mennek a környéken, méghozzá több okból is. Egyrészt, mivel közel a környékbeliek szívéhez igen közel álló nagy boldogasszony ünnepéhez, másrészt, mert a munkálatokat éjszaka végezték. A tubarózsa éjszaka virágzott, és ahogyan oly sok más érzékeny virágot, ezt is akkor kellett betakarítani, mikor a legerősebben árasztja illatát. A környékbeli birtokosok közpedig pedig hagyomány volt, hogy a betakarítás éjszakáján, zenével és fénnyel lelkesítik a szüretelő munkásasszonyokat, amit persze nem mindenki követett, de a belbárb birtok urai igen. Sőt, ők ezt azzal is megtoldották, hogy azon az estén a környék más birtokosait és családjaikat is megvendégelték, így aztán valóságos népünnepély kerekedett az alkalomból, amire Malonék rendre több napon készülőttek. Még Sophie is beállt Manon és a konyhalány Blanche mellé, hogy a felfújtak, pástétomok, hidegsültek mind elkészüljenek, nem kevésbé a kalácsok és lepények, amivel majd a napszámosoknak szolgálnak. François Malon az alkalomra bort is szokott hozatni, testes vöröset, környék környékéről a gazdáknak, és egy kisi egyszerűbb fehéret a szomszédváros szőlős gazdájától, amit a munkások savanykás íze dacára is nagyra értékeltek. Meg kell hagyni, nem mindenki volt ilyen nagy lelkű a napszámosaival, de málon ragaszkodott hozzá, hogy a szokást, amit még Mari Barb családja vezetett be, ő is kövesse, miáltal igen nagyra tartották a környéken. Szofinak a sok sütés-főzés dacára a tubarózsák éjszakája volt a kedvenc ünnepe. A meleg augusztusi napon vecsernyére hívó harang adta a jelet a környékbelieknek, hogy Malonéknál megkezdődött a vendéglátás. A gazdák, birtokosok és azok a kesztyűkészítők céhébe tartozó polgárok, akik szintén eljöttek a városból, a ház előtti gyepre terített szőnyegeken és bokrócokon foglaltak helyet, kisebb csoportokba verődve. Az egyiken a férfiak árakról és vásárokról beszélgettek, a fiatal lányok egy másikon kézimunkáztak, a harmadikon helyet foglaló fiatal emberek érdeklődő pillantásától kísérve, akiken pedig a kissé távolabb táborozó és közben lelkesen plegykálkodó édesanyák tartották rajtuk a szemüket, míg körülöttük gyerekek szaladgáltak fogócskázva vagy épp karikát hajtva. Olyan nap volt ez, amikor mindenki elfeledte gondját, baját, főleg mikor éjfél felé, megérkeztek a fogadott munkások is, aminek szintén megvolt a maga szertartása. A virágok betakarítását mindenütt asszonyok végezték a környéken, akik ez alkalomból csapatos túl érkeztek néhány férfirokon kíséretében, akik egy veszőből font és szárat vagy... Éppen csak hervadozó virággal díszített kaput tartottak a kezükben. Mikor megérkeztek, vezetőjük, a legidősebb asszony köszöntötte a gazdát, és Isten áldását kérte rá és a betakarításra. Majd ezután a ház asszonya, jelen esetben Sophie, az első leszakasztott tubarózából készített kis csokrot kötött a kapura, és a környékbeliek lelkes éjenzése közepette átbújt alatta. Példáját a többi jelenlévő leány és fiatalasszony is követte, úgy tartották ugyanis, hogy a rózsák alatt való átbújás, szépséget és termékenységet ad nekik. A zenészek ezután rázendítettek, az asszonyok munkához láttak, az idősebb vendégek pedig hazavitték a gyermekeket, de a fiatalok még egy ideig maradhattak. Ugyanis a babona azt is tartotta, ezen az éjszakán tubarózsát leszakajtani a szerelemben is szerencsét hoz, ezért a gazdák lányai is beálltak egy-egy rövid időre a szüretelők sorába. Kedves szokás volt ez, mely lehetőséget adott a fiataloknak az ismerkedésre, azoknak pedig, akik már kiszemelték a párjukat, egy-egy kettesben töltött pillanatra. Később pedig, ha a hangulat úgy alakult, és általában úgy alakult, még táncra is sor került a tubarózsák éjszakáján. Mondani sem kell, hogy Szofit a virágágyások között fákja fénynél évődő vagy éppen kipirulva táncoló fiatal párok látványa abban az évben inkább fájdalommal, semmint örömmel töltötte el. Így csak távolról figyelte őket, miután végzett házi asszonyi teendőivel. Hanem ekkor újra megérezte magán Lodovíkó belli pillantását, és nem is tévedett. Amikor oldalra fordította a fejét, meg is látta a kereskedőt, aki apjával, a fiatal fragonárral és űrszől apjával beszélgetett. Előbbi rangja, utóbbi lánya Szofihoz fűződő barátsága okán kapott külön meghívást, de szemmel láthatóan nem kötötte le a mondandójuk. Észrevétlenül ki is vált a társaságból, és elindult Szofi Malon felé. Kedves madmazel. Kezdte udvariasan, mikor odaért hozzá. Ön talán nem csatlakozik a barátnőihez? Nem vágyik szerencsére a házasságban? A lány elmosolyodott. Nos, szinyóre, ha már annyit meséltek önnek rólam a környéken, talán azt is tudja már, hogy errefelé én egy komoly, hanem épp zárkózott leány hírében állok. És? Nem volna az. Egy csöppet sem. Inkább józannak tartom magam. Ahhoz legalábbis elég józannak, hogy tudjam, a jó házassághoz több kell a szerencsénél, sőt, olykor a szerelemnél is. No hát, különös ezt egy tizennyolc éves leány szájából hallani, mosolyodott el Cámbelli, előhúzva zsebéből a kendőjét. A maga korában még illene elhinni, amit a románcok és az örök szerelmet ígérő fiatal emberek mondanak. Tizenkilenc vagyok már, szinyóre. Lassan, vénlány. A vénlányok pedig nem igazán hisznek a tündérmeségben. Hm, ha megengedi madmazel, ön nem tűnik olyan lánynak, kinek vágyai ne továbbja éppen a férjhez menés. Így aztán úgy sejtem egy cseppet sem bánná, ha magára ragasztanák a vénlány címkéjét. De persze így, hogy szerelmes... Szofi érezte, hogy akarata ellenére elpirul. Hogy én? Ugyan szinyó recám Ezt meg miből gondolja? Ugyan kedvesem. Jól tudja, hogy milyen sokat láttam a világból. Felismerem a szerelmes asszonyok pillantását, különösen, ha az a szerelem reménytelen. Vagy legalábbis úgy tűnik, hogy reménytelen. A férfi olyan átható pillantást vetett Szofira, hogy a lány megrémült és gyorsan félrenézett. Nem volt babonás, de kezdte úgy érezni, ez a férfi boszorkányos képességekkel van megáldva, ha így tud olvasni az ember lelkében. Na azért ne rémüljön meg ennyire, Nevetett fel az itáliai, mintha ezúttal is a lány gondolataiban olvasna. Nem nagy kunszt kitalálni, hogyha egy fiatal lány így szomorúan figyeli a szerelmes párokat. Akkor az azt jelenti, hogy az ő szíve is foglalt még hozzá egy olyan férfi által, aki nem lehet vele. Különösen egy ilyen éjszakán nehéz ezt a terhet cipelni, hisz a tubarózsák illata csak még kínzóbbá teszi ezt a fajta magányt. Tudta, hogy ezt a virágot Indiában például vágyfokozónak vagy szerelemébresztőnek használják? Sophie megrázta a fejét, Czámbeli pedig elmerengve folytatta. Nem nehéz megérteni miért, Hiszen éjszaka virágzik, a legerősebben illatát. Éjjel, a legsötétebb órák idején, Mikor mindenki alszik, Mikor a sötétség lakói, A titkok, a félelmek, S nem kevésbé a vágyak és ábrándok Mind előmerészkednek. Mikor a tudat nem éber, Ellenben az ösztönök nagyon is azok. Egy ilyen éjszakán, mint ez, Mutatott körbe a kereskedő a vidám fiatalokon, akiknek arcát, ragyogásba vonták a fákják fényei. Egy kicsit mindenki megőrül, és bármi megtörténhet. Sophie követte a férfi mozdulatát, és tekintete egy pillanatra megakadt űrszüllöpötén. Ő és a fiatal fragonár az ágyások között kergetőztek. A lány hol közel engedte magához a férfit, hol az utolsó pillanatban elillant előle. Mindketten hangosan kacagtak, ám egyszer csak Fragonár elkapta űrszült derekát, és futva az ágyások vége felé indult vele. A lány kacagását a zene, alakjukat pedig a sötétség nyelte el. Csak attól félek, sóhajtott fel Szofi, hogy sokan nem tudják, mikor kell észhez térni ebből az őrületből. <gül> Ez olyasmi, amire mi emberek sohasem voltunk képesek, felelte Czambelli a lány tekintetét követve. Az őrületnek éppen ez a lényege, hogy túlságosan csábító. Talán éppen azért, mert ez a természetes állapotunk. Az őrület. Nem feltétlenül csak az őrületre gondolok, hanem minden olyan állapotra, amikor az ember végre ledobhatja magáról a civilizáció békjóit. Éppen ezért olyan veszélyes a tubarózsa illata. Sophie lepillantott a kezében tartott virágra, amit egy ideje már az ujjai közt forgatott. A törékeny, tubára emlékeztető virágra, melynek szája elkeskenyedő szírmokra bomlott. Rajta szagolja meg, biztatta a férfi. Kíváncsi vagyok önnek, aki érti a nyelvüket. Mit mond ez a virág? Sofia az orrához tartotta a virágot, és mélyen belélegezte az illatát. Persze nem először tett így. Egész gyermekkorát végig kísérte a tubarózsa illat, mely nyáron valósággal betört hálószobája ablakán. Mert ez az illat ilyen volt. Édes, de nem úgy, mint a rózsa vagy a jázmén, hanem harsány és vad. Kendőzetlenül tolakodott be az ember orrába. Szofit egy lányra emlékeztette az illat. Zsülire, aki a közeli faluból járt be hozzájuk egy időben kisegíteni a konyhára. Ő maga 15 éves lehetett akkoriban. Zsüli maga volt a kicsattanó életerő, az arca pirosakár az alma, haja szőke és göndör, mint a nyári szalma, a természete pedig harsány és buja. Mindig hangosan érkezett, és a házban forgó szélmódjára közlekedett. Akkor is, ha takarított, akkor is a ételt szolgált fel. Ő szinte volt, ami a szívén az a száján, de mégsem volt benne semmi rossz indulat. Sosem akart megbántani senkit a véleményével, egyszerűen csak mindig az volt, ami nem ismerte az alakoskodást. Mindent hangosan és teljes szívvel tett. Így nevetett, így panaszkodott, és így flörtölt. Le sem bírta venni a szemét az akkoriban a lepárlóban dolgozó férfiakról. Még a mindenes fiúval is kikezdett. A vak is láthatta, hogy szereti a férfiakat, és ahogy mondják, alig fér a bőrébe. Sophie mégsem gondolta úgy, hogy ez a lány ledér, vagy akár csak illetlen lenne. Számára Zsüli viselkedése nem megbotránkoztató volt. Sokkal inkább megzabolázhatatlan, mintha valamiféle titokzatos ősi természeti erő akart volna a felszínre törni a lényén keresztül, amit sem az illem, sem a megfontolás, sem pedig a rossz nyelvektől való félelem nem volt képes igába hajtani. Igen, Sophie számára ez a leány volt maga a tubarózsa illata, és ezt elmondta Cámbellinek is. Tudta, nem sok ember van a világon, aki ne tartaná különösnek, hogy egy illatot egy emberhez hasonlít, de annyira már kiismerte a kereskedőt, hogy tudja, ő ezen kevesek közé tartozik. Tudja, mondta rövid tűnődés után, még ujjai közt forgatta a virágot. Ez is lett a leány veszte, a természete vagy a vére, ahogy Manon mondta. Tőle tudtam meg, hogy teherbe esett, alig, hanem a szomszéd falu kovácsának fiától, aki viszont megtagadta, és az apja is elzavarta otthonról. Anyám pedig akkoriban már nem volt köztünk, hogy megvédje gaston aki elbocsátotta az állásából is. Szóval az édesanyja másként cselekedett volna. Ő mindig azt mondta, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes. Mindig védelmébe vette az úgymond rossz hírbe keveredett lányokat a környéken. Ő nem hagyta volna, hogy Zsüli így végezze. Így már értem. Alig, hanem az ön eltökélt igazság szeretete is innen ered. Hm. De mi lett a lányjal? Innen nem messze találtak rá. Felkötötte magát egy olajfára. Mánon és mindenki azt mondta, megérdemelte, ami vele történt. És maga? kérdezte a férfi lesen véve átható pillantását Szofi arcéléről. Én nem ítéltem őt el. Sajnáltam inkább, hiszen olyan elevem volt, annyira élő. De az az igazság... Igen. Hogy bármennyire is vidám természet volt ez a lány, és bármennyire kedveltem, és míg velünk volt, én egy kicsit... Féltem tőle. Igen, volt valami ebben a fékezhetetlenségben, ami megrémisztett, és őszintén szólva, így, ahogy ennek a kis virágnak az illatát is belélegzem, érzem ezt a félelmet, mintha sokkal nagyobb hatalma lenne, mint amit ezek a törékeny és sejmes szirmok sejtetnek, és aminek valódi erejét emberfia igazából fel sem mérheti. És épp ezért földi halandó sosem tudja uralni. Viszont ez az erő bármikor igába hajthat minket. És ez félelmetes. Sophie megborzongott. Gyakran fordult elő vele, ha kettesben maradt kedvenc virágaival vagy eszenziáival, hogy elmerengett az általuk hordozott titkok fölött. De most először fordult elő, hogy ezeket a gondolatokat mással is megosztotta. Mikor végül Czámbeldire emelte a pillantását, a férfi tekintetéből elismerést, hanem épp csodálatot olvasott ki. Ön ritka tehetség, malón kisasszony, mondta kisérekettes hangon. Ezt eddig is sejtettem, de most végképp meggyőződhettem róla. Tarcsa magát roppant szerencsésnek. Szerencsésnek, bukott ki Szofiból, sokra megyek a tehetségemmel, ha csak gyújt készítésére is, ételek fűszerezésére használhatom, amit majd leendő férjem és gyermekeink fogyasztanak el. Legalábbis, ahogy apám és a fivéreim elképzelik. Ne becsülje ezen tevékenységek fontosságát sem. De igaza van... Önnek valóban nem az a sorsa, hogy egy vidéki gazda feleségeként egy konyhába elzárva élje le az életét. De ha ez megnyugtatja, az élet sem ezt a végzetet szánja önnek. Ebben biztos vagyok. Ahogy abban is, hogy ez még sok bánatot fog okozni önnek. Zambelli az utolsó szavakat szinte suttogta Sophie fülébe, aki érezte, hogy megdermed, ha a vér fagyott volna meg az ereiben. Szeretett volna kérdezni valamit, hogy miért gondolja ezt a kereskedő, de hang sem jött ki a torkán. Így csak tehetetlenül nézte, ahogy a férfi még megvillantja felé kifürkészhetetlen mosolyát, majd kimért léptekkel visszatér apja és müszi jüllepeti társaságába.